sau vor prelua fișa fiscală ca să le ducem noi la uh, finanțe. Haideți acum să ne pregătim să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și noi credem că în această dimineață Duhul Domnului vrea să se ocupe de fiecare din noi. Aș vrea să revin la subiectul pe care l-am tratat în ultimul timp și anume modul în care ne putem pregăti, instrui să folosim GPS-ul spiritual Este la modă, la ora actuală, pentru cei care călătoresc în străinătate Și pe unii am văzut chiar și aici, probează GPS-ul E de mare folos, dar în lumea creștină, vreau să vă spun că Dumnezeu a avut această posibilitate pentru copiii lui ca ei să se informeze cât se poate de clar și să cunoască voia, direcția lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Și dorința noastră ca și copiii lui Dumnezeu este ca noi să fim într-o continuă legătură cu Dumnezeu și să putem să-L întrebăm pe Dumnezeu atunci când avem anumite nedumeriri și la fel Dumnezeu să ne poată comunica nouă voia și planul Lui în mod specific, în mod concret. În sensul acesta am învățat că sunt mai multe moduri de comunicare, așa cum la GPS poți să alegi să-ți vorbească un bărbat sau o femeie, poți să alegi să-ți vorbească limba ta. Și lucrul acesta se întâmplă apăsând pe o tastă, programând lucrul acesta. La fel, dorința noastră este ca cuvântul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu să ne călăuzească în mod direct pe fiecare în modul în care noi înțelegem În modul în care noi putem realiza ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună Primul mod de comunicare din partea lui Dumnezeu este prin mărturia interioară Am dezvoltat subiectul acesta apoi prin vocea conștiinței noastre Duhul Sfânt sensibilizează Duhul nostru și acest străjer al lui Dumnezeu implementat în ființa noastră, conștiința ne vorbește. Este o voce interioară care ne vorbește. Haideți să vedem al treilea mod de comunicare din partea lui Dumnezeu și anume vocea Duhului Sfânt.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 A văzut cerul deschis și un vas, ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoare cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă.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 Scoală-te, pogoară -te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Atunci Petru s-a pogorât și a zis oamenilor acestora, Eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns, Sutașul Corneliu un om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine și de tot neamul iudeilor,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 Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și i-a zis, Scoală-te și eu sunt om. Lații mei, de multe ori citim în cuvântul lui Dumnezeu și în mod special în faptele apostolilor. Dacă ai întreba pe un creștin unde este geneza lui, indiferent de religia pe care o are, toată lumea pretinde la ora actuală că geneza lor este în faptele apostolilor, în biserica primară. Pentru că dacă ar pretinde altceva, atunci, normal că nu am putea vorbi despre creștini. Și toată lumea spune, acolo este locul în care noi ne-am născut. În contextul acesta s-a născut credința noastră. Ne punem întrebarea, acum, la o distanță de aproape 2000 de ani, oare ce s-a întâmplat în biserica primară este valabil și pentru biserica de astăzi? Mai călăuzește Dumnezeu așa cum a călăuzit biserica primară? Mai lucrează Dumnezeu în felul în care a lucrat în biserica primară sau trăim o altă perioadă? Vreau să vă spun că Iisus Hristos, înainte de a se înălța la cer, El a spus, mă voi duce pentru că este de trebuință să mă duc. Pentru că dacă nu mă duc eu, nu voi trimite, nu va veni Duhul adevărului, mângâitorul, care va fi cu voi și în voi până la sfârșitul vreacurilor. Trăim și au trăit perioada lucrării lui Isus Hristos pe pământul acesta și de la înălțarea la cer a lui Isus Hristos, biserica... Trăiește, și aceasta are geneza în faptele apostolilor, trăiește perioada lucrării Duhului Sfânt. Cum lucrează Duhul Sfânt? Într-un mod deosebit, într-un mod minunat și cuvântul lui Dumnezeu, în mod special, faptele apostolilor descrie lucrul acesta cu claritate. Vreau să vă spun că experiența pe care a avut-o Petru nu este o experiență unică, să spunem, i s-a întâmplat doar lui Petru. Faptele apostolilor ne descrie experiențe similare prin care noi înțelegem că Duhul Sfânt vorbește și se adresează oamenilor în mod direct, în mod clar și în mod autoritar. Dacă mărturia internă și vocea internă din ființele noastre poate să fie poluată datorită vieții și trăirii noastre, o conștiință încărcată, o conștiință pătată nu poate sesiza atât de bine glasul transferat de Duhul Sfânt la nivelul Duhului nostru. Și de multe ori trăim tot felul de confuzii, dar în ceea ce privește. Vocea Duhului Sfânt, aceasta este o voce exterioară care ne vorbește nouă și vine din partea lui Dumnezeu. Și când noi suntem acordați pe lungimea de undă a Duhului Sfânt, noi auzim această voce, înțelegem această voce, deși se pare că Petru a rămas foarte mirat. Cred că foamea i-a venit după post, pentru că postise. E foarte clar lucrul acesta și după post a vrut să mănânce. Și în timp ce pregăteau mâncarea, spune cuvântul din faptele apostolilor pe care l-am citit, că a căzut într-o răpire sufletească. Nu vreau să intru acum în detalii privind aspectul acesta, că noi putem ajunge în situații de genul acesta, în relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu vroia să-i comunice ceva, Dumnezeu îl cunoștea pe Petru. Știa cine-i Petru, ăsta-i dintr-o bucată. Ce știe el, știe și face ce știe. Și Dumnezeu avea un plan cu el, voia să-l trimită la neamuri. Corneliu care a trimis delegația să-l caute pe Petru, făcea parte dintre neamuri și Dumnezeu avea un plan deosebit. Să aducă alături de poporul lui Israel neamurile să intre în harul lui Dumnezeu. Și l-a găsit pe Petru cel pe care vroia să-l folosească pentru lucrul acesta. Și nu putea Dumnezeu să-l îmblânzească pe Petru decât i-a arătat această vedenie care l-a pus într-o încurcătură extraordinară. Animale necurate i-au fost arătate și un glas care venea din partea lui Dumnezeu i-a spus Petre! Taie și mănâncă. Și Petru, care era dintr-o bucată, chiar dacă a avut certitudinea că îi vorbește Dumnezeu, a spus așa ceva, nu se poate. N-am mâncat necurat, nu pot face lucrul acesta. Și tot stătea Petru și se gândea și zicea, oare ce înseamnă lucrul acesta? Oare care acestui lucru? Eu știu că Dumnezeu nu mă lasă în dilemă. Dumnezeu îmi descoperă și îmi vorbește clar. Și într-adevăr, avem aici de a face cu vocea Duhului Sfânt, care îi vorbește și care îi se adresează lui Petru. Atât de clar, atât de categoric, încât Petru... Rămâne mirat. Duhul i-a vesetul 19, iată că te caută trei oameni. Vedem cât de clar este vocea Duhului Sfânt. Te caută trei oameni. Scoală-te, pogoară -te și du-te cu ei fără șovăire. El știa pe Petru, căci eu i-am trimis. Petru avea nevoie de această voce a Duhului Sfânt, pentru că dacă vocea Duhului Sfânt nu-i vorbea, Petru nu se ducea. Dar vedem cum Dumnezeu leagă toate lucrurile una de cealaltă și este în sincron toată acțiunea care se derulează. Dumnezeu i-a vorbit lui Corneliu printr-un înger, și i-a spus, Corneliu, trimite o delegație să-l aducă pe Petru, pentru că el îți va spune ce trebuie să faci. Pentru că omul acesta îl căuta pe Dumnezeu, voia mai mult să cunoască, voia să o părtășie cu Dumnezeu. Și atât de mult a crezut Corneliu, ceea ce a spus îngerul, încât a trimis delegația, dar nu numai că a trimis delegația, a dat zvon prietenilor lui, vecinilor, haideți că vine cineva care ne va spune ce trebuie să facem. Și i-a adunat acolo, nu știu cât o stat, că delegația cât a durat de la Corneliu până la Petru, spune cuvântul că au găzduit la Petru și în ziua următoare s-au dus. Dar Corneliu și-a strâns prietenii. rați mei, adeseori suntem egoiști. Vrem experiență cu Dumnezeu, vrem ceva deosebit din partea lui Dumnezeu și ținem numai pentru noi. Prietenii noștri au nevoie de a experimenta ceea ce noi experimentăm vecinii noștri, colegii noștri, oamenii cu care lucrăm. Haideți să ne deschidem așa cum s-a deschis Corneliu și să invităm pe oameni să audă glasul lui Dumnezeu. Și când Petru a sosit, atât de mult a aprecia Corneliu, încât i s-a închinat. Și Petru l-a ridicat. I-a luat mâna și a spus, scoală nu se poate așa ceva. Și eu sunt om, numai unul singur are dreptul ca oamenii să îi se închine. Eu n-am dreptul acesta. Și în timp ce citeam aceasta am zis, Doamne, pentru cum stai acolo sus când vezi că oamenii continuă să ți se închine ție și nu se închine lui Dumnezeu? O, Doamne, ajută-ne, ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrurile acestea, pentru că sunt simple, sunt clare și sunt benefice pentru noi. Nimeni de pe pământul acesta nu merită închinarea noastră decât Dumnezeu. Haleluia! Haideți să vedem situații similare care s-au întâmplat în fraptele apostolilor, în biserica primară. În ceea ce privește vocea Duhului Sfânt, în ceea ce privește călăuzirea lui Dumnezeu. În faptele apostolilor, în capitolul 8, găsim scris o experiență similară cu a lui Petru. Filip este trezit și îi se spune du-te. Du-te, nu i se dă adresă. Nu i se dă nimic, dar omul acesta care avea o relație cu Dumnezeu și avea certitudinea că Dumnezeu îi vorbește, s-a sculat cu noaptea în cap și a pornit și pe drum, vrea să înțelegem lucrul acesta, pe drum, Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit. Versetul 19, versetul 29 spune... Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Știți experiența pe care a avut-o Filip cu famen, famenul etiopian, cu ministrul de finanțe ale Etiopiei? Când Domnul l-a trimis, Duhul i-a spus, nu ți-am dat adresă, dar vezi, caleașca care e în fața ta, du-te, ei dimineață, n-ai făcut alercarea de dimineață, n-ai făcut sportul de dimineață, du-te și ajunge această caleașcă. Și apoi Duhul l-a lăsat pe Filip în acțiune, pentru că vocea Duhului Sfânt ne dă instrucțiuni clare și apoi continuă să ne călăuzească. Pentru că Duhul Sfânt lucrează în felul acesta, el ne călăuzește. Și Filip s-a apropiat de că mergea paralel cu caleașca și auzea că ministrul de finanțe citește în Vechiul Testament. Și îl întreabă, auzi, tu știi ce citește acolo? Păi cum să știu dacă nu m-ar călăuzi, dacă nu m-ar ajuta cineva? Că n am mai citit lucruri de genul acesta. No, hai că-ți explic eu. A oprit caleașca, l-a urcat în caleașcă și a început Filip să-i vorbească despre Dumnezeu. Până când, l a văzut apa și a zis, uite apa, ce mă oprește să fiu botezat? Filip l-a botezat pe famenul etiopian, un om străin de lucrare lui Dumnezeu, dar pe care Dumnezeu îl avea în planul lui. Și am rămas foarte mirat citind mai departe că, după ce l-a botezat, dacă eram în locul famenului plin de bucurie, știți cum sunt cei care îl primesc pe Domnul. Sunt plin de bucurie, ar vrea să discute cu cei care i-au călăuzit în a cunoaște pe Dumnezeu. Și spune cuvântul că Duhul l-a răpit pe Filip și famenul etiopian a rămas și s-a uitat și a zis a fost o realitate, a fost o... ce s-a întâmplat? E o lucrare deosebită a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt i-a vorbit lui Filip. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 10 la 17. Găsim un credincios pe nume Anania, căruia Domnul i-a vorbit și i-a spus Anania, du-te și caută-l pe Saul. Și dacă veți citi aici pasajul, Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă, și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Cât de clar, câte detalii clare. Lui Filip nu i-a dat nicio adresă, i-a spus scoală și du-te. Și pe drum l-a călăuzit. Aici Anania primește din partea lui Dumnezeu o adresă clară. Pe cine să caute, îl descrie pe Saul foarte clar și spune, caută în casa lui Iuda, pe unul zis Saul, un om din tar, să nu cumva să-l confuzi. Și apoi găsim discuția între Dumnezeu și Anania, pentru că Anania se sperie. Doamne, mă trimiți în gura lupului, dar nu știi tu. Nu știi tu, Doamne, cine-i Saul? Cum de mă trimis la el? De multe ori, mintea noastră rămâne încurcată, pentru că noi avem logica noastră, noi avem modul în care noi raționalizăm. Dar Dumnezeu este Cel care privește în ansamblu, El cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. Și Domnul îi spune lui Ana, nu te speria, anania. Că ăsta pe care tu-l știi că leagă pe creștini stă înaintea mea și așteaptă instrucțiuni din partea ta, pentru că te trimit la el să-i spui ce trebuie să facă. Apoi, în Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 2, ascultați aici ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Pe când slujiau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea pe care, la care i-am chemat. Pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt le-a vorbit. Clar! inconfundabil Faptele Apostolilor capitolul 16, versetul 6 Apostolul Pavel spune Am fost oprit împreună cu Timotei Am fost opriți de Duhul Sfânt să vestim cuvântul în Asia pentru că Dumnezeu a avea urgență mai mare și erau chemați să vestească cuvântul lui Dumnezeu Într-o altă parte, unde oamenii stăteau în rugăciune și așteptau mesajul lui Dumnezeu în Macedonia. Haideți să-l privim pe Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 23, ce spune el, în ce legătură era el cu Duhul Sfânt. Apostolul Pavel spune... Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Frații mei, dacă ne uităm în diversitatea în care Duhul Sfânt vorbește, ne dăm seama că avem de-a face cu o lucrare obișnuită a lui Dumnezeu că nu este vorba doar de anumite excepții care au loc, ci este ceva în mod obișnuit în care Dumnezeu își călăuzește copiii lui. Și în momentul în care noi ajungem la răscruci de drumuri, Duhul Sfânt este cel care vorbește, vocea Duhului Sfânt devine clară, categorică, autoritară pentru viața noastră și când tu ai certitudinea că Dumnezeu ți-a vorbit, că Duhul Sfânt ți-a vorbit, execuți fără comentariu lucrul acesta. Deși îl găsim pe Anania că comenta, deși găsim situații în care pe Petru în Citatul pe care l-am citit în această dimineață nu-și dădea seama ce se întâmplă până când s-a dumirit. Doamne, ajută-ne să putem accesa acest GPS spiritual și când suntem în momente cruciale ale vieții noastre, să ne dăm seama că Dumnezeu vrea să ne călăuzească. Am mai spus lucrul acesta, dar pentru că se potrivește cu lucrarea despre care vorbim, vreau să repet în câteva cuvinte. Ca om care am trăit aproape toată viața mea în credință, am crescut într-o familie de credincioși, mi-am petrecut tinerețea în biserică, am devenit lucrător uh, în anul... În 1989 a mers în Statele Unite și eram într-o, zic eu așa, o euforie. Vedeam după Revoluție, se deschid foarte multe drumuri și era ceva extraordinar. Și fratele Dick Iverson, care... Pentru care am organizat împreună cu Societatea Penticostală de Misiune Creștină evangelizare în cinci orașe în România Eram un grup aici în Oradea care ne ocupam de problema aceasta M-a invitat să vizitez campusul școala pe care ei avea, o aveau, școala biblică Și la un moment dat mi-a zis, auzi, n-ai vrea să vii la școala aici? Ziceam eu în mintea mea, habar n-ai tu cine sunt eu, cât de ocupat sunt eu, câte probleme am. Acum mă mai chem la școală, după 17 ani de când am terminat școala, mai făceam cursuri, mai făceam, am școală destulă, pot să merg înainte. Și nu i-am dat niciun răspuns, dar fratele Dick... Mi-a spus, auzi, rogă-te Domnului. Acum, spre rușinea mea vă spun, eram păstor în vremea respectivă, nu prea mă rugam eu Domnului pentru lucrurile logice. Ce știam eu că e logic și aveam argumentele mele, nu mă rugam Domnului. Știam că așa trebuie să mă duc, să mă călăuzesc după mintea mea. Și fratele a insistat și a spus, te rog, roagă-te și mâine discutăm. M-am dus în familia unde eram găzduit și uh, am luat micul dejun și urma să mă întâlnesc cu fratele. Dar mi-am dus aminte, sută la fratele mă întreabă dacă m-am rugat. Și rugăciunea mai formală ca rugăciunea aceea poate n-am mai făcut. Am zis doar câteva cuvinte, că dacă mă întreabă, să nu mint. Și am zis, Doamne, dacă e voia Ta, spunem ce să fac, să vin sau să nu vin. Mulțumesc, Doamne, nici nu m-am așteptat ca Domnul să-mi răspund. Așa se întâmplă de multe ori. Știți când biserica se ruga pentru Petru ca să fie eliberat din închisoare, ei se rugau, se rugau și vine cineva și spune, dar e la portă. Nu se poate așa ceva, ne rugăm în continuare, nu se poate. Și așa s-a întâmplat și cu mine. După ce am terminat rugăciunea, am auzit o voce clară. Tu trebuie să vii. S-a zburbat pielea pe mine, mi-am dat seama că este Duhul Sfânt cel care îmi vorbește, și apoi am vorbit cu soția, la început ea a zis, ești nebun? Copiii habar de engleză, acum începem să ne facem casă. Dar Domnul i-a vorbit și ei. Și toate au fost confirmate în așa fel încât, în câteva săptămâni am fost acolo cu întreaga familie. Frații mei! De multe ori nu ne așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Dar când Dumnezeu are un plan al Lui, El ne vorbește și ne atenționează ca noi să înțelegem că vine din partea Lui. Și tot inconfortul care îl creează vocea lui Dumnezeu ne dă putere de supunere și de ascultare. Ajută-ne Doamne, să ajungem la nivelul acesta. Cum avem siguranța că ne vorbește Duhul Sfânt? În consiliere am avut ocazia să discut cu oameni care îmi spuneau că aud voci. Și la început, pentru că nu vroiam ca să îi dezamăgesc, încercam să îi liniștesc, încercam să. Să nu le spun direct cam ce se întâmplă, dar vreau să vă spun că sunt multe situații când auzim voci din exterior și rămânem confuzi, mai ales când nu avem o experiență de genul acesta sau este prima experiență pe care o ai în această direcție. Se întâmplă situații în care noi dorim și fiecare din noi, în mod special când auzi o voce din exterior, și observați că Dumnezeu își sprijinește ceea ce vorbește prin diferite puncte, nu te lasă să rămâi în ambiguitate. Lui Petru i-a arătat o vedenie și apoi i-a vorbit, Duhul Sfânt i-a vorbit, când a văzut oamenii la poartă, când a auzit că un înger i s-a arătat lui Corneliu, toate acestea sunt sincronizate de Dumnezeu, ca tu să-ți dai seama de unde vine această voce. Dar mai mult ca atât, vreau să vă spun că Duhul Sfânt, are o lucrare prin care noi putem verifica vocea Lui. Și această lucrare este Scriptura. Scriptura este inspirația care vine prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt vorbește prin Scriptură. Și dacă vrei să înțelegi vocabularul și timbrul vocii Duhului Sfânt, citește Scriptura și te vei familiariza cu această voce și vei înțelege când o voce din exterior îți vorbește dacă este în sincron cu vocea Duhului Sfânt din cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea importantă pe care noi trebuie să o înțelegem Și noi trebuie să realizăm lucrul acesta A fost o situație în viața mea În care trebuia să iau o decizie crucială pentru viața mea Și înainte cu o săptămână am avut o părtășie cu un prieten de-al meu și explicam și vorbeam despre modul în care eu comunic cu Dumnezeu. Și foarte interesant după o săptămână, am avut o voce care mi-a vorbit. Și în toate detaliile pe care eu le-am descris prietenului meu. Vocea semăna cu vocea care mi-a vorbit înainte și care m-a călăuzit și îi punea în uimire pe oamenii din jurul meu. De unde știe asta, lucrurile astea? Că asta știm doar într-un cerc foarte restrâns. Și vocea care mi-a vorbit după o săptămână semăna în toate detaliile pe care le-am descris. Și atunci... Dar ceea ce îmi comunica era contrar cu ceea ce eu deja aveam în sufletul meu. Am ajuns la o încurcătură foarte mare și imediat am primit o lumină din partea lui Dumnezeu și a zis, fii atent la detaliile care nu le-ai descris prietenului tău. Și prin aceasta am putut să disting că este o voce falsă, o voce travestită, care vrea să deturneze viața mea într-un moment crucial în urma deciziei pe care trebuie să o iau. Frații mei, nu vreau să intru în iar este o zonă pe care trebuie să o investigăm, dar este cât se poate declar că noi trebuie să fim atenți și să verificăm ceea ce ni se spune și cine vorbește. Trebuie să avem toată certitudinea că vine din partea lui Dumnezeu. 1 tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Ioan 5 cu 39. Cercetați scripturile, tocmai ele mărturisesc despre mine. Faptele Apostolilor 7 cu 11. Cercetați scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea era așa cum li se spunea. Ioan, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 1. Cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Rății mei, e o lume în care noi am intrat. Că vrei, că nu vrei. În momentul în care îl cauți pe Dumnezeu, intri în această lume spirituală. Și dacă n-ai un GPS spiritual, te pierzi. Diavolul caute să încurce, să înșele și să deturneze pe oamenii care îl caută sincer pe Dumnezeu. Diavolul are și spune cuvântul Domnului, răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită, pentru că știe că are puțină vreme. Și Duhul de înșelare va merge foarte departe și va încerca să-i înșele chiar și pe cei aleși. Noi avem nevoie să avem această comunicare directă cu Dumnezeu și să avem siguranța că cel ce ne vorbește este Duhul lui Dumnezeu. Că nu sunt alte duhuri care ne vorbește. Și lucrul acesta îl putem vedea Cunoscând, cercetând, adâncindu-ne privirile în legea desăvârșită a Lui Dumnezeu. Aplicând aceasta, că nu numai la nivel de cunoștință, trebuie să mergem mai departe, să aplicăm în viața noastră lucrul acesta. Și când faci lucrul acesta, intri pe lungimea de unde a Lui Dumnezeu, bruiajele care sunt dispar și tu auzi vocea Duhului Sfânt. Care îți vorbește și comunici direct cu Dumnezeu. Cum putem să fim călăuziți de vocea Duhului Sfânt mai mult? Cine n-ar vrea să aibă la dispoziție acest GPS spiritual și când se află în cea mai mică încurcătură și incertitudine, în să apeleze la Duhului Dumnezeu și să spună Doamne, descurcă-mă de aici, dăm direcție, dăm adresă, ce să fac, cum să fac, cum să realizez lucrul acesta. Sunt câteva lucruri pe care noi le putem face pentru ca vocea Duhului Sfânt să fie sesizată de noi, noi să avem certitudinea că este vocea Duhului Sfânt, că nu sunt alte duhuri care ne vorbește, că nu sunt diferite voci care încearcă să ne încurce, și primul lucru pe care trebuie să-l facem este ca noi să avem o relație personală și continuă cu Dumnezeu. Exact, exact. Dacă numai din când în când te întâlniști cu Dumnezeu, domenica, nu-i distingi vocea. Dar dacă în fiecare dimineață, înainte de a face orice lucru, tu vei înaintea lui Dumnezeu și ai o părtășie cu El, vorbești cu El, îi spui și aștepți să-ți răspundă. Ai început o comunicare cu Dumnezeu, că de multe ori sunt foarte mulți creștini care îi turuiesc lui Dumnezeu și îi spun atâtea lucruri și nici nu așteaptă să le spună Dumnezeu ceva. Pentru că ei merg după mintea lor. Ei spun lui Dumnezeu și mulțumesc conștiința că s-au rugat, că au citit Biblia și ei se duc înainte și își fac treaba lor sub călăuzia și imperativul firilor pământești. Și spun că am călăuzirea lui Dumnezeu. Haideți să ne dezvoltăm această relație cu Dumnezeu. Al doilea lucru, să cauți plinătatea Duhului Sfânt. Noi am realizat că Duhul Sfânt este în viața credinciosului din momentul în care îl primește pe Isus în inimă. În momentul acesta Duhul Sfânt începe să lucreze în viața noastră, dar este o arvună, este un acont, este o parte, pentru că noi trebuie să umblăm după plinătatea Duhului Sfânt. Noi trebuie să fim imersați în Duhul Sfânt și să ne predăm Duhului Sfânt în așa fel încât El să conducă viața noastră. Și uh, Apostolul Pavel, când vorbește despre plinătatea Duhului Sfânt, el zice Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, ci fiți plini. De Duhul Sfânt. De multe ori, când ești plin de Duhul Sfânt, mintea nu prea are rod așa mare. Noi vrem să fim călăuziți de minte și de aia ne-a dat-o Dumnezeu să, să lucreze în viața noastră, să fie o binecuvântare pentru noi. Dar sunt momente în care Duhul Sfânt. Îți spune lucruri care mintea nu le poate pricepe, nu le poate înțelege. Umblă după plinătatea Duhului Sfânt. Apoi, al treilea lucru, implică-te în lucrarea lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor 13, cu 2 spune, Pe când slujau Domnului, Duhul Sfânt a zis, Acum, dacă tu te-ai făcut creștin și ți-ai predat viața în mâna Domnului și tu ai treburile tale, doar din când în când te mai întâlnești cu Dumnezeu, Duhul Sfânt are ce să-ți vorbească, dar când ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu, când de tine deprind suflete ale oamenilor, când Dumnezeu vrea să te folosească într-o situație sau alta, Duhul Sfânt îți vorbește. Vrei ca Duhul Sfânt să-ți vorbească? Implică-te în lucrarea Domnului. Pe când ei slujau, Duhul Sfânt a zis. Ai nevoie în lucrarea spirituală, nu poți fără vocea Duhului Sfânt. Al patrulea rând, postul și rugăciunea, tot în faptele apostolilor 13 cu 2, ne spune pe când posteau, Duhul Sfânt a zis. Nații mei, postul și rugăciunea elimină bruiajele care sunt instalate de cer rău. Postul și rugăciunea îți ascute urechea spirituală ca tu să distingi foarte clar timbrul vocii care îți vorbește și să spui aici este Dumnezeu, aici îmi vorbește, cunosc vocea aceasta. Stai în post și în rugăciune, înaintea Domnului. Și al cincilea lucru care îl putem face pentru a auzi vocea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt cât mai clar este cercetând Scripturile. Unii au înțeles citind Scripturile, ca o lectură. E bine să citești ca o lectură, dar Dumnezeu te cheamă să cercetezi scripturile, să-ți adâncești privirile în legea desăvârșită a lui Dumnezeu, să nu privești de suprafață. A, oh, păi asta le știu eu, asta m-am auzit eu la grădiniță, la școala dominicală, le știu eu lucrurile astea, le-am auzit pe unul spunând despre ele, Fratele meu și sora mea, aș vrea să înțelegi în această dimineață. Cuvântul lui Dumnezeu ne este dat nouă, în limba noastră, pe înțelesul nostru. m auzit de dimineață vorbindu-se despre Cornilescu, care este o mare binecuvântare pentru noi, un preot ortodox, l-a ales Dumnezeu să ne dea această carte în limba accesibilă nouă. Ca să putem să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și să putem să ne adâncim privirile în legea lui Dumnezeu, să ne obișnuim cu vocea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt să înceapă să ne vorbească ce nu este aici, la momentele specifice. Pentru că de tot ce avem nevoie, Duhul Sfânt ne spune aici, ne vorbește aici. Dar sunt momente specifice, sunt situații critice în care ai nevoie în mod specific ca Duhul Sfânt să-ți vorbească. Racordează-te la acest GPS spiritual. Pentru ca viața ta să aibă o direcție, pentru ca viața ta să aibă o siguranță, să știi că tu mergi acolo unde te-ai pornit. Dorința ta este să petreci veșnicia cu Dumnezeu, tu vei ajunge acolo dacă te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Dacă ești în această dimineață aici și până astăzi, Duhul Sfânt nu ți-a vorbit. Ai avut mărturia interioară, care ai avut poate momentele tale în care ți-ai dat seama de călăuzirea lui Dumnezeu. Ți-a vorbit conștiința ta ca o voce interioară a ființei tale, luminată de Duhul lui Dumnezeu la nivelul Duhului tău. Și te-ai bucurat de lucrul acesta, dar poate că până astăzi n-ai avut această Călăuzire, prin vocea Duhului Sfânt, aș vrea să cer Domnului în momente speciale, când trebuie să te căsătorești, când trebuie să-ți alegi o profesie, când trebuie să iei o decizie importantă pentru viața ta, când te afli în lucrare și nu știi ce să faci, apelează la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are această variantă de comunicare cu tine. În mod personal, oamenii din jurul tău vor rămâne înmărmuriți când vor vedea ce scoți pe gură. Pentru că vor înțelege că nu om ți-a descoperit lucrul acesta. Ce Duhul lui Dumnezeu, care cercetează lucrurile lui Dumnezeu, care cunoaște viitorul, prezentul și trecutul mai bine decât noi fiecare. Nu vrei să te racordezi la aceasta? Își vrea să te provocă în această dimineață să stai înaintea lui Dumnezeu și să ceri lui Dumnezeu această călăuzire. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Am învățat că Duhul Sfânt ne vorbește când postim și când stăm în rugăciune. N-ai vrea în această dimineață să ceri lucrul acesta în rugăciunea ta și să spui Doamne vorbește. Vreau călăuzirea ta Poate te afli într-un moment critic al vieții tale Și ai nevoie de această călăuzire Domne, dacă e adevărat lucrul acesta Vreau să experimentez și eu Și aș vrea să intri în toată sinceritatea În această rugăciune înaintea Domnului Ne plecăm capetele și ne rugăm Domnului Și cerem îndurarea lui Dumnezeu peste viețile noastre Haideți să intrăm în această rugăciune